Hej allihopa, Emil Jansson här, en av initiativtagarna till 10minuter.se, podden om skolan på sommaren i 10minuter format, helt crowdsourcad. Yay! Jag gör det här inslaget eller bara för att berätta att jag och Ann eh Ann Hultman Jakobsson som är en annan engelsktitagare vi tar semester i vecka helt enkelt. Och eh, efter veckan när alltså vecka 28 blir det väl ja, 28 så efter den veckan så kommer när vi kommer tillbaka så hoppas vi att eh fler i, avsnitt är i våran inkorg så vi kan börja publicera igen. Ja, under vår den här veckan så så tipsa jättegärna att ni lyssnar tillbaka på våra 11 avsnitt som vi har eh, och om ni har gjort det flera gånger om och må om igen eh rekommenderar jättegärna att ni skriver en kommentar i det blogginlägget på hemsidan och berättar vad ni tänker när ni har hört dem här och kanske så tar vi så kanske det vi går vidare till någonting något väldigt bra. Och hörni ute så så så vill jag tipsa om två stycken podcaster som är helt kanon. Det är bland annat Skolsnack, det förväntar jag mig att de flesta lyssnar på. Eh och även en ny podcast som ungefär ja, nästan lanserar ungefär samtidigt som eh, den här podcasten lanseras, det är Tänk tanken och ehm eh, det är lärarna och pedagogerna och eh, ja personal från Årstadsskolan som har gjort en fantastisk podcast. Big cred till er. Ehm men ja, det var väl allt för den här gången. Ehm nej, det är det ju faktiskt inte ska jag säga, utan det är allt för denna vecka och vi syns igen om en vecka när vi är tillbaka från semestern. Ha en bra sommar. Vi syns om en vecka. Eller vänta nu. Det är ju inte mig ni kommer att lyssna på om en vecka utan det är på er. För jag hoppas att ni som sagt gör avsnitt som ni lägger in i eller mejla till info at 10minuter.se mejla en presentation och bild så kommer vi skicka instruktioner på hur du lägger upp din fil till oss. Eh, tusen tack för alla som lyssnar. Jag tror att det här kommer att bli skitbra. Jag känner redan nu på de 11 som vi redan producerat är det asbra med Och det var allt för mig Emil Johansson vi hörs och syns senare